ברוכים הבאים לפודקאסט של פורט טו פורט, הפודקאסט היחיד בישראל שעוסק בנושאים החשובים באמת. לוגיסטיקה, שרשרת אספקה בים, באוויר וביבשה. פורט טו פורט הוא הפורטל הגדול בישראל לטובלה, שילוח ושרשרת הספקה. אז שלום לכל המאזינים ומאזינות של פורט טו פורט. היום יש איתנו את עדי נוב, מנכ"לית בסס"ח. שלום עדי. שלום מירב, שמחה להיות פה. תודה שאת איתנו. אנחנו היום רוצים לשמוע קצת על התפקיד של, של בססך, במיוחד בתקופה הזאת שיש הרבה עסקים שצריכים אשראי כמובן, תמיד צריכים אשראי, אבל בתקופה של המלחמה זה נעשה קצת יותר דחוף, יותר דוחק, גם יש את ישראל עם הדירוג אשראי שלה, שיכול אולי להשפיע על כל הנושא הזה, ואנחנו נשמח כמובן לשמוע ממך. אז בואי ששש, נקפוץ לשאלות שהכנו בשבילך, ואם תוכלי לספר לנו מה, מה התפקיד של חברות הביטוח אשראי, כמו בססך כמובן, איך הם עוזרים לעסקים בתקופה הזאת. אז נתחיל שנייה בעצם מה התפקיד של חברות ביטוח אשראי, או מה עושה ביטוח אשראי. נורא. ביטוח אשראי הוא ביטוח שנועד לחברות, שמוכרות לחברות אחרות בהקפה. כלומר, נותנות היום שירות, או אה, מוחות מוצר, ומצפות לקבל את הכסף בעוד מספר חודשים אה, כשמגיע מועד הפירעון, מגן עליהם מהמצב שכשמגיע מועד הפירעון הזה, הלקוחות שלהם לא יכולים לשלם להם. אה, אז מה התפקיד שלהם בסיוע לעסקים בתקופה הזאת? אה, אני, או התפקיד שלנו, אני אומרת שהתפקיד הוא ציונות. בסך בתקופה הזאת, התפקיד שלה הוא לשמור על זה שעסקים ישראלים, יוכלו להמשיך למכור ולתת שירותים ללקוחות שלהם בארץ ובחו"ל, בלי לחשוש מההשפעות של המיידיות של מצב המלחמה, על זה שהם יוכלו להמשיך לנהל את תזרים המזומנים שלהם ואת הפעילות השוטפת בחודשים הקרובים. אוקיי, okay. um, את אומרת כאילו ציונות, וכמובן שכולם פה ישראלים, וכולם יש להם אינטרס שישראל ועסקים ישראלים יצליחו, אבל בססך... היא לא חברה ממשלתית, היא חברה פרטית, 50% בבעלות של הרעש, 50% בבעלות של קבוצת אליאנס, ועדיין החברה צריכה להרוויח, אני מניחה. אז אני אשמח לשמוע גם קצת על זה. אז, אז אני אגיד קודם כל שכן, אנחנו חברה פרטית. אני לא חושבת שזה מנוגד לציונות, רוב, רוב בעלי העסקים שמקשיבים לנו יגידו שבסופו של דבר הם רוצים לעשות טוב, גם אנחנו <אח> בעשיית טוב, זה ברור שזה עדיין למטרות רווח. לא סתם, מי שבוחר חברת ביטוח כשותף עסקי בכל תחום של ביטוח, הוא בטח ובטח בתחום שלנו, שאנחנו רואים את עצמנו כשותפים אסטרטגיים, לחברות שלנו רוצה חברה שהיא איתנה. מכיוון שבסוף הוא נסמך על זה שהיא תוכל לפרוע את החובות של הלקוחות שלו כשהם לא יוכלו לשלם. והמשמעות של זה שהוא רוצה שהיא תהיה מסוגלת לנהל את הסיכונים שלה ולצבור הון, וזה כרוך גם כמובן ברווחיות. אנחנו מאוד גאים להגיד שאנחנו, היום יש לנו את דירוג האשראי הגבוה ביותר שיש לחברה עסקית בישראל, אנחנו מדורגים על ידי S&P Global A יציב. שזה באמת דירוג חריג והוא נובע מזה שגם הלקוחות שלנו, הספקים שהם מוכרים בישראל, בסופו של דבר מתנהלים בצורה ראויה להערצה בתוך המצב המאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו וגם באמת מהבעלות הייחודית הזאת של גוף זר פיננסי אירופאי מאוד מאוד גדול, שתומך בעסקים שלנו וחברת הביטוח הגדולה בישראל שהיא כמובן עורף אור, טוב בשוק הישראלי. Okay, אוקיי, אז, אז איך באמת המלחמה שהתחילה כבר באוקטובר, כבר כמעט שנה, איך היא באמת משפיעה על היבואנים והיצואנים והיצ... הסראליים? ואת הזכרת גם את הדירוג אשראי שלכם, שאמרת שהוא מאוד טוב. האם הירידה גם של דירוג האשראי של מדינת ישראל משפיעה על הדירוג האשראי שלכם, אבל היא בטוח משפיעה על הלקוחות שלכם, אם לא? Mm -hmm. אז, אז, אם, אז אם נגיד קודם במאמר, נפרד על, על דירוג האשראי, דירוג האשראי של מדינת ישראל משפיע על כולנו. הוא משפיע על כולנו אה, הרבה יותר עמוק ממי שאנחנו חושבים, כי בסופו של דבר, אה, ישראל כרגע, כולם מדברים על הגירעון, אבל בגדול היא תמיד נמצאת באיזשהו גירעון, תקופות קצרות וחריגות, באיזשהו גירעון בתקציב שלה. אין, מה זה גירעון בתקציב? כמו במשק הבית, מוציאים יותר מאשר מכניסים, וזה אומר שמאיפשהו צריך להביא את הפער הזה, בשוטף, הפער הזה אה, מגויס, מגויס מחברות בחו"ל, והמחיר של הכסף שבו מגייסים תלוי בדיר, בדירוג של המדינה. ככל שהדרוג גבוה יותר, יותר, יותר, אז מרווח הסיכון נמוך יותר, וזה אומר שאז משלמים פחות על הסיכון. אה, כשמדינת ישראל משלמת יותר על הכסף שלה, אז הבנקים משלמים יותר על הכסף שלהם. כשהבנקים משלמים יותר על הכסף שלנו, שלהם, אז החברות משלמות יותר על הכסף שלנו. אז כבעל עסק זה הופך האשראי שאנחנו צריכים בשביל לממן את הפעילות שלנו ליותר יקרה. וכבן אדם פרטי זה הופך את כל מה שאנחנו קונים ליותר יקר, כי בסופו של דבר אנחנו מממנים את החזרי ההלוואות האלה, גם ברמת המדינה וגם ברמת החברה שאנחנו קונים ממנה, שירותים ומוצרים. אז ההשפעה היא מאוד משמעותית. Okay. אם מסתכלים על מלחמת חרבות ברזל בכלל, ומה היא עושה ליצואנים וליבואנים הישראלים, אז נתחיל בדבר הכי טריוויאלי, שזה מול הכוחות. יש מלחמה, שימו רגע בצד את המצב הכלכלי, חברות שקונות מספקים שנמצאים באזור מלחמה וגם חברות שמוכרות שנמצאים באזור, ללקוחות שנמצאים באזור מלחמה הן קודם כל נזהרות יותר. במיוחד שלפני שנתיים התחילה מלחמה באירופה, אני מזכירה לכל מי ששכח, אוקראינה רוסיה, המלחמה הזאת ממשיכה ובגדול השוק האירופאי כמה שבועות אחרי המלחמה החליט שהוא יוצא מהשווקים של אירופה, של רוסיה ואוקראינה ולא מוכר להם יותר, לא מוכר להם, לא קונה מהם דרך אגב מסיבות אחרות, לא מסיבות כלכליות, אבל הוא עשה את זה, והוא עושה טוב למרות זאת. אז כשאתה רואה שיש לך אסטרטגיה שעובדת, כן, לצאת מאזור מלחימה, ואתה רואה שיש לחימה בישראל, אז קודם כל אתה בוחר פחות לעבוד שם. לזה צריך להוסיף שהמלחמה הזאתי מייצרת אתגר לוגיסטי מאוד מאוד קשה למי שמייבא ומייצא לישראל. גם בגלל החות'ים שהפחיתו מאוד את המעבר בתעלת סואץ של ספינות, המשמעות של זה היא שישראל שקודם הייתה ממש אה, תחנה במסלול של כל הלוגיסטיקה אה, אה, האירופאית, היום מחוץ לסקופ לגמרי, וגם בצד של התעופה, אנחנו הרי יודעים שחלק מההובלה באוויר היא יושבת על הטיסות הנוסעים ומכיוון שהרבה חברות לא טסות לפה, אז יש הרבה פחות אופציות להוביל לפה באוויר דברים. כן, הקוראים ו... של פורטו פורט ופורט מודעים מאוד <laughs> לשרשרת ההספקה. כן, חש <laughs> חשים את זה היטב, כן. ולזה צריך להוסיף גם את הסנטימנט, ולא צריך uh, לזלזל בעניין הסנטימנט. Uh, כולנו מודעים לזה שטורקיה לא עושה עסקים עם ישראל כרגע. Uh, כולנו קראנו, בטח בעיתון, על קולומביה, על בוליביה, זה נשמע שולי, אבל בסופו של דבר הסנטימנט הזה הוא מתרחב לעוד מקומות ואנחנו לא יודעים איפה זה ייעצר. אז בריטניה לא מאשרת רישיונות יצוא או מאשרת חלקי, ובגרמניה יש רעשים, ובצרפת יש חוסר נוחות. בסופו של דבר זה עוד... מימד של סיכון שרואים הלקוחות והספקים שלנו mm. ובעסקים אתה לא רוצה לקחת סיכונים מיותרים אז יותר נוח לעשות עסקים איפה שאין בסיכונים האלה וזה כמובן משליך על היכולת של יבואנים מצוינים ישראלים למצוא שותפים עסקיים איכותיים ואפקטיביים כן אז בהקשר הזה באמת והזכרנו מקודם שבססה היא חברה פרטית אז ההיצע כביכול מצטמצם, אתם חברה פרטית, סך הכול יש לכם שורת רווח תחתונה, איך זה משפיע עליכם? איך זה משפיע על היבואנים והיצואנים שמשתמשים בשירותים שלכם? הם צריכים לשלם עלויות יותר גבוהות על השירות שאתם נותנים להם? על הכסף שאתם נותנים להם? על האשראי שאתם נותנים להם? בססך היא חברת ביטוח, היא פחות שחקן בעולם האשראי. Ee, בצד של מה, ש, מה שאנחנו גובים זה, זה לא הולך ביחס ישר לכמה עסקאות יש. Ee, מה שכן אנחנו מרגישים על הכוחות שלנו זה א', אנחנו יצואן ככל היצואנים, זה מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו קונים סיכון מחברות ישראליות, אוספים אותו. לעוגה גדולה של סיכונים, ואז מוכרים אותה למבטחי משנה שנמצאים באירופה, בעיקר, בכול, כולם בחו"ל ובעיקר באירופה. אז זה ברור שנהיה יותר מורכב למכור סיכונים ישראלים באירופה, כשזה המצב. אנחנו בהיבט הזה נראים בערך כמו שנראה היצוא הישראלי, כלומר, אם מהרבעון הרביעי של 2022, יש ירידה ביצוא הישראלי של זכורות ושירותים בצורה קונסיסטנטית לאורך כל 23, והיא ממשיכה גם ברבעון הראשון והשני של 2024. שימו בצד את הביטחונית הרגע, אני לא מדברת עליו, על היצוא האזרחי. <אח> אז אנחנו כמובן רואים את זה כמו שרואים את זה כל הגופים הפיננסיים הגדולים. כלומר, אנחנו רואים שהפעילות מצטמצמת, מה זה עושה מבחינת הלחץ עלינו, זה אומר שהלקוחות שלנו הם יותר רגישים לכל עסקה. Uh, שהם לפעמים uh, מוכנים לקחת קצת יותר סיכונים, uh, ושהם נסמכים הרבה יותר על זה שאנחנו uh, נשמור עליהם כשהם עושים עסקאות במקומות שבהם הם חייבים לעשות עסקאות, כי, כי יש פחות ביקוש כרגע. <חל> אז um, כן, אנחנו יודעים שזו באמת uh, תגובה... תקו, אתגרת לעסקים עכשיו, ודיברת על זה קצת. יש לך איזה שהם המלצות לבעלי עסקים שמקשיבים לנו עכשיו בתחום של ניהול אשראי וסיכונים? או, יש הרבה המלצות. אני אשמח לשמוע כמה בולטות. אני להתמקד בכמה בולטות. אז דבר ראשון, צריך לשים לב שזו תקופה שהספקים בה הם נכס. מצד אחד, אנחנו רוצים לשמור כל אחד מאיתנו על גיוון של הספקים שלו, מכיוון שאנחנו מבינים שמה שקרה היום בטורקיה יכול לקרות מחרתיים בסין, שקט בשקט, כי אנחנו לא כזה שותף עסקי חשוב שם, אבל גם שם יכול להיות סנטימנט כזה, ולכן גיוון של מקורות וספקים הוא חשוב מאוד בשביל לשמור על העסק, ולא למצוא את עצמך בתלות במדינה אחת, בהחלטה של רגולטור אחד. סתם בספק אחד שנמצא בסיטואציה שבה הוא יכול לברור את הלקוחות שלו. המלצה נוספת בצד של הלקוחות, צריך לזכור שלתוך המצב הזה של מלחמת חרבות ברזל, שבאמת עיקר ההשפעה שלה זה על ישראל, מצטרף גם העובדה שהמצב הכלכלי בעולם הוא לא נפלא, בשונה מאירוע קודם שעברנו פה לפני כמה שנים שזה הקורונה, שכולנו נכנסנו במצב כלכלי מאוד טוב לתוכה, גם העולם וגם ישראל, פה בסופו של דבר העולם חווה איזשהו, איזושהי האטה כלכלית כבר יותר משנה. ולכן זאת הזדמנות ללקוחות, שיכול להיות שהם מכירים כרגע בכוח שלהם מולנו, Eh, לבקש בקשות, לשנות תנאים, eh, לרצות יותר eh, אשראי, eh, לשלם במנגנונים eh, אחרים ממה שהיה עד עכשיו, eh, וגם אני לא אומרת שספקים eh, לא, לא צריכים לאפשר את זה, כן, או איפה שאנחנו פה בישראל, יבואנים לקוחות, ספק בחו"ל מבקש מאיתנו להקדים, לצמצם, לא צריכים לאפשר את זה, אנחנו רק צריכים כל הזמן לוודא שני דברים, אחד שהבקשה היא באמת אה, נוגעת למצב הספציפי הקיים עכשיו, כלומר שזה לא שמישהו מתלבש על המלחמה ומנסה לפצות על קשיים אחרים שיש לו, כלומר שזה לא חייב, קונה שתכף הולך לפשוט את הרגל והוא גם אומר, יש פה מלחמה, אז עליכם אני יכול ללחוץ, חכו עוד חודש, אה, כן, או ספק שעוד שבועיים לא יוכל לספק לכם כי אה, סיבות אחרות, אבל רוצה את הכסף מראש. והדבר השני הוא שצריך להבין ששינויים כאלה שעושים בתנאי תשלום מול ספקים יש להם השלכות על התזרים של החברה. והשלכות על התזרים של החברה זה משהו שצריך לקחת בתוך התחשיב, כי אם צריך עכשיו לממן יותר הון חוזר, אז א' צריך לוודא שיש לו מקורות, כלומר שיש גוף פיננסי או הון בתוך החברה שיכול להחזיק את ההגדלה הזאת בצורכי המימון, ואם זה גוף, גוף חיצוני שמממן, צריך גם לקחת בחשבון את העלות הנוספת של הריבית הגבוהה שאנחנו משלמים בימים אלה. יש לך אולי דוגמה לפתרונות שאתם נתתם ללקוחות שלכם, משהו שעזר מאוד ללקוח, ש... שנותן להם באמת מענה כלשהו לאתגרים ש... שיש לנו בימים הנוכחים? <אח> אז, אז אחד האתגרים, מכיוון שכבר סיכמנו שאנחנו אה, חברה פרטית, וברור שבגלל כן. כאלה גם אנחנו מסתכלים על הסיכונים מחדש, אה, ובחלק מהמקומות אה, השיקול העסקי המאוד אה, אה, חד-אוצר, אומר שצריך לצמצם לפעמים פעילות עם לקוח, כי הסיכון שלו עלה. אנחנו אה, פנינו מיד עם תחילתה של מלחמת חרבות ברזל לחשב הכללי במשרד האוצר. וביקשנו ממנו שמדינת ישראל תיכנס ותיתן גיבוי לעסקים הישראלים, מבואני וצוענים הישראלים, בשביל לאפשר להם להמשיך את הפעילות ואת האשראי שהם נותנים ללקוחות שלהם באותם היקפים בגיבוי שלו, איפה שזה לא הגיוני שהשוק הפרטי יישאר באותם מחזורים, ואכן נעננו בחיוב, ומדינת ישראל נותנת גב בצורת הסכם שנקרא הסכם טופאפ, הסכם כיסוי לי, לכל מהמבטחים הישראלים בתחום ביטוח האשראי בשביל לאפשר את המשך הגלגול של אשראי ספקים לקוחות בחברות, בין חברות יבואניות ישראליות ללקוחות שלהם ובין יצואניות ישראליות ללקוחות שלהם ומאפשרים ככה הרחבת הפעילות העסקית וגם גיבוי למימון שלה בעוד הוא חוזר על ידי מוסדות פיננסיים בהיקפים של מיליארדי שקלים רבים בשנה. כלומר, מה שאת אומרת בעצם, שאתם פניתם למדינה והשגתם איזשהו פתרון כולל שנותן מענה לכולם, לא משהו פרטי לכ... או פרטני ללקוח זה או אחר. לכל הלקוחות שמבטחים בביטוח אשראי, אכן כך. יש לכם לקוחות שמייבעים או מייעצים שהם ישראלים ואומרים, אנחנו צריכים שתעזרו לנו בעסקה הזאת, אבל אנחנו רוצים שתסתירו את העובדה שאנחנו מישראל? יש פעילות ישראלית שנעשית בעיקר ביצו יותר מאשר ביבוא לישראל, שבה אנחנו נותנים פתרונות שאינם מערבים את ישראל. כלומר, אנחנו יודעים מראש, יחד עם הספק, שהמכירה לא תהיה עם חשבונית ישראלית, לא תהיה עם משלוח מישראל. וגם במקרה שנצטרך לגבות את החוב, שזה המקום שבו אנחנו נכנסים לסיפור, הגבייה תצטרך להיעשות ממקור לא ישראלי, שם יש לנו יתרון כמובן, כיוון שאנחנו חלק מקבוצה בינלאומית, אז הם תמיד יכולים להיות הפרונט שלנו, אם נדרש. וזה מצב שקרה גם לפני מלחמת, מלחמת חרבות ברזל, או שזה משהו שהתחיל לפני, לפני שנה בערך? יש, יש, מדינות ש, לא, אז, אז יש מדינות שהסחר בינם לבין ישראל הוא לא היה מעולם ישיר וגלוי, כן. בעיקר במזרח אסיה, ד, דווקא לא באמירויות, באמירויות יש פעילויות ישירות כבר שנים רבות, אבל במזרח אסיה יש מדינות שלא סוחרות ישירות עם ישראל, אז שם המצב הזה הוא כבר שנים רבות. זה נכון שעכשיו הוא התרחב, ושאנחנו רואים חברות, ובטח משקיעים פיננסים שאומרים שלא נוח להם להסתובב עם מישהו שהוא מזוהה כישראלי. Okay. Um, את יכולה לספר לנו מה ההבדל בינכם לבין חברת אשרא שהיא חברה ממשלתית? Hmm, בוודאי, חברת, חברת אשרא היא שותף עסקי שלנו, היא מתעסקת במקומות שבהם השוק הפרטי לא יודע לתת פתרון. כלומר, בעסקאות שהן עסקאות בדרך כלל עם סיכון מדיני משמעותי, שמדינת ישראל סבורה שהם יעזרו ליצוא הישראלי או שיש לה איזשהו אינטרס אסטרטגי בלתמוך בהם, בדרך כלל עסקאות בהיקפים מאוד משמעותיים, כלומר מיליוני דולרים ומעלה, והן תמיד עסקאות בטווח יחסית ארוך. הקמת חוות לגידול אפרוחים באקס ברית המועצות, <אח> הקמת פרויקטים גדולים של מים והתפלה במדינות מרכזיות באפריקה וכאלה. השוק הפרטי הוא לא יודע לקחת אז את הסיכון, כי מדובר על סיכונים מדיניים מאוד מאוד ארוכים בטווח השנים. אנחנו בדיוק המשלים שלוקח את המקומות שבהם יש סיכון בדרך כלל בעיקר מסחרי, כלומר של חברה שיכולה לפשוט את הרגל או שלא יהיה לה כסף לשלם כל סיבה, גם יכול להצטרף לזה סיכון מדיני, אבל הוא בדרך כלל לא העיקרי, בטווחים של הפעילות השוטפת. כלומר, עסקאות בדרך כלל עד שנה, שנה וחצי, שהן הרבה פעמים גם עסקאות של סחורה מתגלגלת, כן? מישהו שמוכר צינורות, פלסטיק, שירותי שילוח, דבר, דברים שקורים כל יום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ושם אנחנו נכנסים. אשרה ואנחנו הרבה פעמים משתפים פעולה בעסקאות שהן עסקאות גדולות וארוכות טווח, כשאנחנו לוקחים את החלק הקצר, תחילת העסקה, ששם השוק הפרטי יש לו תאמון סיכון, והם משלימים בטווח הארוך יותר. הזכרת שהעסקאות שאשרה תומכת בהן, או נותנת להן את הביטוח אשראי, זה משהו כמו עשרות מיליוני דולרים. את יכולה לספר לנו מה, מה העסקה הממוצעת שבססך uh, תומכת בה, נותנת לביטוח? מה הסדר גודל של העסקאות? יש לכם סדר <סת> גודל ממוצע? <סת> בססך, בססך מעבירה פה בשנה סדר גודל של בערך 17 מיליארד דולר של עסקאות. זה הסדרי גודל על עשרות אלפים רבים של, של טרנזקציות. העסקה יכולה פה להיות... מישהו שמוכר מוצר ב-6,000 שקל בחודש לחייו, וגם מעסקה חד פעמית של 40 מיליון דולר שנעשית פעם ברבעון, באמת השונות היא מאוד גדולה, ממש כמו השונות במשק הישראלי. הממוצע פה יהיה כמה מאות אלפים, אבל הוא באמת לא מייצג שום דבר. אוקיי, יש איזה משהו שאת רוצה לספר לנו שלא שאלתי על, על הפעילות של בססך? אני אשמש בהזדמנות הזאת בשביל באמת להגיד כמה מילות סיכום מבחינתנו, תראו, זו תקופה מאוד מורכבת, היא מאוד מורכבת, אנחנו, שוב, ככל היצואנים והיבואנים מרגישים את זה על בשרנו, אנחנו חברה שיש לה בעלים אירופאי, אנחנו חברה עם דירקטוריון מעורב, אנחנו חברה ש, שיודע, שמתעסקת עם ספקים בחו"ל, עם לקוחות ש, שזה הפוקוס שלהם, חו"ל, יבוא וייצוא, ואנחנו, ואנחנו לגמרי מבינים שזה המצב. ויחד עם זה, שאנחנו באמת ממליצים בטווח הקצר לבחון ולבקר את כל ההנחות, ולראות מחדש, כל, באמת, כל בוקר להסתכל מחדש על הסיכונים, ולהחליט מה נכון ומה לא נכון, ומה שעשינו קודם לא אומר שזה נכון עכשיו. לא לשכוח, שבסוף התקופה הקשה תבוא שוב צמיחה. והקלישאה הזאת שהחזקים יתחזקו, כולנו רוצים להיות בחזקים, וזה אומר שאנחנו צריכים להיערך, להיערך נכון לקראת הטווח היותר ארוך הזה, אם הוא יהיה חצי שנה או שנה או שנתיים, אני לא יודעת להגיד, אבל הוא שם ממש בקצה האופק, וזה אומר, יחד עם השותפים הנכונים, ופה... חברות ביטוח אשראי, כוח גדול לבססך, למצוא מהם השווקים, המוצרים והשותפים הנכונים בשביל להיות ערוכים להתחיל את הפעילות איתם כשיעיר האור ויהיה יותר טוב. נשמע טוב. עדי נוב, תודה רבה לך, מנכ"לית בססך, החברה הישראלית לביטוח אשראי. תודה רבה שהתארחת בפודקאסט של פורטו פורט. ופורט. אשמח לארח אותך וקרא שוב. שתהיה לנו לכם. שנה טובה. הלוואי. רוצים לקחת חלק בפודקאסט הבא שלנו? אתם מוזמנים לפנות לדורון בכתובת doronstrudel port to port.co.il החוויה תמיד משתלמת ובעיקר מעשירה עם חשיפה ליבואנים, יצואנים וספקי שירותים לוגיסטיים. מהרו להירשם.